Пропозиція здалася принизливою, і худенький, маленький, а від того ще агресивніший першокурсник почав вистрибувати навколо Івана, провокуючи його набійку. Підійшов іще один студент четвертого, на прізвище Галушка. Воно дуже пасувало йому. Білявий, м'який. Геть не здатний образити людину, він був живим утіленням миролюбності. Слухай, Вітя, іди додому. Вечір для старшокурсників. Софія і Петро Якович прийшли на допомогу. Софія хотіла зробити зауваження хлопчиськові, що був на підпитку, але фізкультурник відвів її у бік. Софія Андріївна, не втручайтеся. Це Вітька Коцький з першого курсу. Таке гидке щеня, краще не зачіпайте. У нього мама, а класний керівник Ліза Семенівна. Потім клопоту буде, я сам. Гадаючи, що чоловіки обійдуться без неї, Софія повернулася до зали, сказавши на прощання Іванові та Галушці. «Хлопці, тільки без рук!» «Софія Андріївна, все буде ніжно і лагідно», запевнив її Іван. Та ніжно і лагідно не вийшло. За півгодини, коли Петро Якович повернувся до зали, де танцювали студенти, від дверей знову почулися вигуки. Софія побігла на шум, за нею Андрій і Вовочка. Щеня привело із собою ціле кодло місцевих і, вивергаючи потік непристойностей, стрибало Іванові до очей. Хлопці, вийдіть, добром прошу! намагався укоскати п'яну компанію Іван. Йому допомогли Андрій і Вовочка. Спільними зусиллями вони вивели гурт м'ясних, які врешті не дуже й наполягали за двері. Але верткий маленький пан Коцький десь у них поміж ногами прослизнув у коридор і знову взявся за своє ти думаєш, як на четвертому вчишся, то вже такий спритний, та я тебе одною лівою». «Дитинко, йди витри носика, поцьомай маму на добраніч і люляй», – лагідно звернувся до нього Іван. Не витримавши образи, щеня замахнулося і вцідило йому кулачком прямо в ніс». Удар був, напевно, дошкульним. Був Івана, миттю спрацював боксерський рефлекс. Софія ще встигла вигукнути «Іване не треба», та пізно. Іван став у стійку, замахнувся своєю знаменитою правою, і щеня відлетіло до стіни. На стіні на біду висіло дзеркало, до рами якого й притулилося щічкою відтак уже тихе і заспокоєне першокурсенятко. Вдруге бити було уже нікого. Коцький ойкнув, ухопився за щоку і чкурнув, чимдуж аж закурилося. Хлопці із захватом дивилися на героя. А Іван, іще не знаючи, чим закінчиться для нього ця історія, стояв із виглядом переможця і приймав вітання. Ну, класно в тебе вийшло. Раз – і вже лежить. Знатиме, як до старших дзявкати. Підійшов Петро Семенович. Даремно ти, Іване, руки розпустив. Ти ж у них сили не чуєш, Воно ж мале. Так, вагові категорії в нас різні, з певною незручністю, проказав Іван. А чого він? Бо мале і дурне. А мама у нього? Викладач фізкультури, що добре знався на таких мамах,